Og vi vil takke og prise dig, far i himlen, for det ord, du har givet os. Tak for den hellige skrifts, herlige vidnesbyrd om den fredelse, som du har beredt, også for os. Herre, vi beder om, at du vil udgive den hellige ånd, mens vi lytter til ordet. Vil du selv hellige vores hjerter ved dit ord. Amen. Og vi vil sammen begynde med at læse teksten til i aften fra romerbrevet kapitel 8, de fire første vers, og de lyder i Jesu navn. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Til livets lov har i Kristus Jesus gjort dig fri fra syndens og dødens lov. Til det, som var umuligt for loven fordi den var magtesløs på grund af kødet. Det gjorde Gud, da han sendte sin søn i syndigt kødskikkelse og for syndens skyld, og således fældet dødsdom over synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke vandt fra efter kødet, men efter ånden. Amen. Vi så i går noget af det store ved at være heldig. Øh, hvilken glans det er for et menneske at få det navn af Gud. Du er heldig. Øh, I dag skal vi have svar på, hvad det er, der gør vodt hjerte heldigt. Vi så nemlig, at det at være hellige var at blive herrens ejendom. Og vi så, at det var både noget objektivt og noget subjektivt. I det gamle Israel var det sådan, at Israels folk blev herrens ejendom igennem paxhandlingen, som hedder omskærelsen. Vi bliver Guds ejendomsfolk gennem den pakshandling, som hedder dåden. Der genfødes vi til det liv at være hellige. Men øh, dette objektive har en subjektiv side, for jeg er ikke Herrens ejendom, øh, uden at der også sker det, at jeg bliver hellig og bliver Hans ejendom i mit hjerte. Og spørgsmålet er så, hvad virker det, at mit hjerte bliver Herrens ejendom? Og vi vil med det samme give svaret, så ingen er i tvivl om det. Der er kun én ting, som gør et hjerte heldigt, og det er troen på Jesus og intet andet. Og det er netop dette ved troen, som Paulus gør rede for i de kapitler i romerbrevet, som udgør afsnittet kapitel 6-8. Og hvor konklusionen netop er det, som vi sluttede med her, Romerbredet 8.4, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke vandrer efter kødet, men efter ånden. Og hvor vigtigt det er, at dette er helt klart for en kristen. Det får vi et meget stærkt vidnesbyr om, i det brev, jeg henviste til også i går, men som vi nu skal se lidt nærmere på, nemlig øh, brevet til menigheden i Efesus i åbenbaringen kapitel 2, vers 1-7. Her ser vi nemlig en menighed beskrevet, som ikke i virkeligheden fandtes heldig for Gud. Den havde svigtet den første kærlighed, det om den. Og ordet første betyder egentlig den grundlæggende kærlighed. Den kærlighed, som alt hviler på og beror på. Nemlig den kærlighed, som alene gør, at vi hører Herren til. Den kærlighed havde de mistet og svigtet. Men at denne hellighed ikke fandtes i hjertet, det var bestemt ikke at se. For vi behøver bare at se de to vers, vers 2 og 3 igennem, for at se, hvad det er for kristne, vi har med at gøre. Jeg vil lige læse dem, så vi kan høre det. Jeg kender dine gerninger og din møje og din udholdenhed, og jeg ved, at du ikke kan fordrage de onde, og du har prøvet dem, som kalder sig selv om de ikke er det, og du har fundet af de løgner, og du har udholdenhed, og du har døjet ondt for mit navns skyld, uden at blive træt. Det var i sandhed ikke så helt lidt, de havde, Disse mennesker i Efesus, de havde gerninger, de havde møje og udholdenhed, de kunne ikke fordrage de onde, de tog afstand fra falske lærere, og når der kom falske lærere, så prøvede de disse lærere, og når det viste sig, at det var falsk forkyndelse, så tog de afstand fra dem. De havde lidt for Jesu navns skyld. Uden at blive trætte, de tålte en gevaldig masse af lidelser for Jesu navns skyld. Og når vi så har hørt det, så siger vi nu, skulle de ikke høre Jesus til i hjertet? Og nu hører vi til den slags mennesker, som straks ville sige, jo selvfølgelig, vi har det nemlig sådan at vi ikke følger skriftordets lys Når vi skal dømme For sagen er At skriften siger nej De hører ikke Jesus til i hjertet De lider for hans navns skyld Det er rigtigt De afslører falsk lære og tager afstand fra det Det er rigtigt De har gode gerninger til overflod Det er rigtigt de har møje og udholdenhed, det er rigtigt. Men hører de Jesus til? Nej. I har svigtet den første kærlighed, den grundlæggende kærlighed, som alt består ved. Og fordi det mangler, så afslører I, I er ikke heldige i hjertet. Det vil sige, at et der er sådan beskaffet, at det endnu kan udholde alt muligt. Det kan være vågent, og det kan være en aktiv kristen, uden at hjertet er heldigt. Et sådan stærkt og aktivt kristen liv er intet andet end et frygteligt selvbedrag. Og det er derfor det spørgsmål er så vigtigt at blive klar på. Jamen hvad er det da, som gør et menneskehjerte helligt, så det bliver Herrens ejendom? og gør det altså ikke. Om jeg slider hele mit liv for Herrens skyld, så bliver jeg ikke helig derved. Om jeg har udholdenhed og udført slidsomt arbejde, det gør det heller ikke. Om jeg har lærerfasthed, så jeg prøver alle lære og alle prædikanter og tage afstand fra dem, som er løgne over, så er jeg heller ikke dermed heldig. Om jeg lider for hans navns skyld og tåler en masse lidelser for hans navns skyld, så er jeg heller ikke dermed heldig. Hvad gør der heldig? Troen på Jesus. Jamen er den der ikke? Nej, det er jo den der manglede. Og den kan mangle der også. Og at troen har den virkning, det påviser Paulus netop i de kapitler her, vi har i Romerbrevet. Og derfor har jeg valgt denne tekst til i aften. Disse vers, som vi læste, og det er særlig vers 4, er svaret på et spørgsmål, som han rejser i kapitel 6, vers 1. Skal vi da blive i synden, for at nåden kan blive større? Grunden til, at Paulus har stillet det spørgsmål, er simpelthen, at han bestandig har mødt det spørgsmål, når han prædikede det evangelium, som vi møder i kapitlerne 1-5 i romerbrevet, nemlig om retfærdiggørelsen af troen. Og vi kan tilføje, at det spørgsmål, om vi der skal blive i synden for, at nåden kan blive større, det spørgsmål vil altid, følge evangeliet, når evangeliet bliver forkyndt rent og purt. At det følger evangeliet, så trofast det spørgsmål. Så det ligefrem er et kendetegn på, om evangeliet overhovedet er blevet prædiket. For er evangeliet blevet prædiket rent og purt, så kan du være død sikker på, at der er nogen, der siger, skal vi så blive i synden? Og du kan også være sikker på, at der er der ikke nogen, der stiller det spørgsmål, så har du ikke prædiket et orre evangelium. For så har det ikke været rent og purt, du har prædiket det. Så er evangeliet blevet forfalsket sådan som det går næsten overalt i vores kirke i dag. Og derfor vågner det spørgsmål, der heller ikke rundt omkring, om vi der skal blive i synden. Jamen, hvad lærer evangeliet der? Det lærer, hvis jeg skal sige det meget kort, hvad Paulus for eksempel siger i kapitel 4, vers 5, at Gud retfærdiggør en ugudelig, som har tro på Jesus, selvom han ikke har gerninger at opvise troen på Jesus er så helt nok så han ikke behøver en eneste gerning for at stå for Gud mere han har så nok i troen så han aldrig behøver at føje bare lægge to strå over kors han behøver ingen gerning mere for han er retfærdig ved troen alene. Ja, Paulus siger lige frem i kapitel 5, at loven, som for jøderne jo havde hele sin værdi i, at den virkede gerninger, den tjente troen på den måde ikke at den fodrede gerninger til troen, men at den gjorde synden større, for at noget kunne blive endnu større. Det er loven i Guds frelsesammenhæng. Loven er aldrig givet for at virke gerninger. Loven er givet for at gøre synden stor. For at gøre synden kendt, det lå i Guds evangeliums sammenhæng. Så afgørende var den ene ting, der hedder troen, at Gud for at nå til troen, måtte gøre menneskets fald større end det var i forvejen. Skal et menneske have del i den tro, som gør retfærdig, så er det Gud nødvendigt, at han gør dig til en større synder, end du er nu. For ellers kan du ikke komme til tro på evangelium, hvis ikke loven gør dig til en større synder. Det er det, som får mennesket til at rejse det spørgsmål. Jamen, skal jeg da bare blive i synden? Eller som han siger det i kapitel 3, vers 8, så lad os da gøre det onde, for det gode, nemlig troen, kan komme deraf. Hvad svarer Paulus på det spørgsmål? Han siger i kapitel 6, nej langt fra. Det er meget langt fra, at retfærdiggørelsen ved troen alene har den konsekvens, at vi bliver i synden. Det vil sige, at selve det at stille det spørgsmål afslører en tankegang, som er meget langt fra troen. Og som simpelthen skyldes, at de som spørger sådan ikke kender og det er værd at lægge mærke til for dem som her har stillet det spørgsmål og som Paulus besvarer det for i disse kapitler det er helt klart kristne det er kristne som han kender som brødre i troen sådan udtrykker han for eksempel fællesskabet med dem om dåben til Kristus Ligesom han i afsnittet i vers 3-11 i kapitel 6 beskriver, hvad de gennem dåben er blevet delagtige i. Og han siger i vers 17 i det kapitel, at de blev lyde imod evangeliet. Og i kapitel 7 kalder han dem kristne brødre. Det er altså helt klart kristne, som har stillet et spørgsmål, der er meget langt fra troen. De er endnu så ukendt med troen, så de kan finde på at stille spørgsmål, som ligger langt, langt borte fra troen og viser, hvor lidt de i grunden kender til troen. Sagen er nemlig, at et er at komme til tro. Et andet er at kende troen. Troen er bestemt ikke noget, man er udlært i, bare man er kommet til tro. Troen er et liv, som både kræver vækst og fornyelse. Og derfor taler Paulus også meget om at vokse i troens erkendelse af Kristus. Og der tænker han ikke på at vokse i en teoretisk udlæring, hvor jeg går på universitetet og bliver undervist om troen på Kristus, for det kan jeg faktisk ikke lære der. Nej, troens vækst, det er en fornyelse gennem kristenlivets kampe, Og her stod Paulus altså over for en enten var det en ung tro, eller også var det en tro, som ikke var nået længere. I hvert fald er det en tro, som er ukendt med, hvordan det er fat med troen. Som endnu mangler erfaring i troen. Og lad os så i parentes sige, så forstår vi også bedre, hvorfor Paulus advarer mod noget, som vi andre ringagter i dag. Nemlig, at nyomvendt kommer til at optræde som lærer i forsamling og føre ordet der. Og Daniel Verden kan en nyomvendt vejlede i troens liv, som han dårligt nok kender. Men vi kaster folk op på prædikestolen, så snart de overhovedet har fanget troen. Den, der lærer i Guds ord, skal ikke være nyomvendt. Han må hellere tige stille og sidde og vokse i troen. For han kan let komme til at sige noget, og det sker vidderligt også, som er langt fra troen. Men hvad svarer Paulus nu på det spørgsmål? Om ikke det vil betyde, at mennesker bare bliver i synden, hvis der ikke kræves noget andet til frelse end tro på Jesus? Hvis der ikke skal en eneste gerning føjes til. Hvis der ikke er et eneste krav at føje til. Et eneste ansvar som jeg skal leve op til. Hvis jeg bare skal tro på Jesus. Må jeg så ikke bare, kan så ikke bare blive søn. Hvad svarer han på det? Sagen er nemlig at. Sådan går det jo i livet. Forkastes alle bud og alle krav, så bliver intet gjort. Du kan bare se i dit eget liv, hvor meget der bliver gjort af den ene grund, du skal gøre det. Og hvis der ikke var en lov, som sagde, at du skal gøre det, så gad du simpelthen ikke gøre det, og så gjorde du det ikke, og det blev ikke til noget. Og det er det, vi ved alle sammen. Fjern alle lover, og ingenting bliver gjort. Og så kommer den kødelige forstand med sin selvklogskab og siger, det må være det samme i troens verden, at nu fjerner vi alle lover og alle gerninger, og så bliver ingenting gjort, selvfølgelig. Det er langt fra, sådan siger Paul. Og det første, han peger på i kapitel 6, vers 1-14, det er, at troen ikke er vendt mod synden for at gøre synden. Troen er vendt mod Kristus for at blive fri af synden. For at blive frelst fra synden. Frelst fra dens fordømmelse. Frelst fra dens fagntag. Troen har netop ikke noget ønske om at leve for synden. Den har et ønske om at leve for Gud, frigjort af synden. Netop sådan, som det bliver udtrykt i dopshandlingen, at vi i dopen dør fra synden for at leve for Gud. Sådan er paktshandlingen, for sådan er troen. Og det ønske, det har troen så meget alvorlig, og som den kender den lov, at et menneske bliver træt af det, som det adlyder. Det er det næste, Paulus peger på i kapitel 6, fra vers 15 til 23. Vi kan se i vers 16, at den, som er, lyd, er lydig under synden, ender sit liv i døden, borte fra Gud mens kun den heliggør os, og det vil sige bliver Guds ejendom, som stiller sig til rådighed for det, som er retfærdigt hos Gud, som det hedder i vers 19. Troen er altså helt klar over syndens alvor. Den er helt klar over, at der hvor synden gælder og råder, der er et menneske dødens bytte. Den død, som er syndens løn, som det hedder i vers 23. Og er der noget, den tro er bange for, som Gud har vagt i et menneske, så er det at få lov at ende sine dage langt borte fra Gud i fortabelsen, jeg vil nødig inde der. Jeg vil nødig ligge på min sidste dag og se Gud lukke døren for min synds skyld. Jeg er bange for det. Jeg er angst for det. Og jeg ved, at når jeg tjener synden, er syndens løn, at jeg skal dø døden. Det har jeg så mange ord fra, fra Gud, så jeg ved, at han siger sådan. Fra Bibelens første til de sidste blade gentages det igen og igen, at syndens løn er døden. Og jeg har ingen ønske om det. Jeg forsikrer det. Nej, evangeliet. Tro ophæver ikke alle gerninger for at få lov at synde. Det kan jeg garantere for. For vi ved, hvad det indebærer, hvis vi gør det. Tværtimod, så gælder det for troen noget helt andet, at komme så langt bort fra synden som muligt. Det drejer det sig om. Og komme så langt bort fra den, så jeg er helt sikker på at blive frelst, det gælder det om. Og det er derfor, troen vender sig helt til Kristus. For det er den eneste måde, jeg kan komme langt nok bort fra synden på, at jeg får lov at vende mig fra alle gerninger, og så vende mig til det ene fuldbragte værk, som han har gjort. Først da er jeg fri af alle mine synder, når jeg har sagt farvel til alle mine gerninger. Men så snart jeg begynder at pille bare ved en eneste gerning i mit liv, så hænger synden ved med det samme. Og derfor har jeg aldrig fred, når jeg har med gerninger at gøre. Og evangeliet ved det. Men jeg kan have fred, når jeg har med Jesus alene at gøre. Jeg har fred, når jeg har med Golgatas kors alene at gøre. Så har jeg fred. For så er jeg så langt bortet fra alle gerninger og alt min synd, så jeg kan tro, at jeg er fred. Det er det første, Paulus siger. Han har gjort rede for i kapitel 6, hvad der er troens forhold til synden. Se, den frygt for synden, det var en frygt, som farisererne og hele jødedommen ikke kendte. Han er i kapitel 2, vers 23, hvor det hedder, du som roser dig af loven, du er Gud ved at overtræde loven. Det sagde Gud til dem, men se om de kendte til at være bange for det. De levede i denne grænseløse selvsikkerhed, som så mange kristne lever i, at de gør synden, med den største sinds ro, for som farisereren siger, Gud er nådig. Gud er nådig, sagde farisereren, og så frygtede han ikke sin synd. Han troede, at det var nok og afstå fra alle de synder, som findes ude i verden. Og når man havde afstået fra de sønder, som vi finder i kapitel 1, hos dem, som ringakter Gud, så troede de, at så var det næppet så alvorligt med de sønder, som nok findes hos os, for der er jo ingen af os, der er syndfri. At de havde fredelsebehov for dem også, det forstod de ikke, og derfor blev de aldrig af evangeliets tro for de havde alt for lidt frygt for, hvad sønnen fører med sig. så ligesom mange kristne ikke kender det i dag. Men den frygt kender troen. Og det kommer til udtryk i kapitel 7 også, hvor Paulus nu belyser troens forhold til loven. Og det er vigtigt, at vi i det kapitel gør os klart, at det er troens forhold til loven, vi her møder. Så vi ikke tror, at loven altid har den virkning, som vi kommer til at møde her i kapitel 7. For det har loven ikke. Det ser vi jo netop hos jøderne i kapitel 2. Det var noget typisk i jødedommen at loven ikke havde den virkning, at den gjorde til en sønder. Den gjorde netop mennesker til fejserer. Og loven havde der heller ikke den virkning i Paulus' liv, så længe han var fejserer. For han fortæller selv i, for eksempel i Filipperbrevet, at gang der havde han fordele af loven, der var det ham en fordel at gøre efter lovens mange krav og forskrifter. Og han havde endda store fordele, for Paulus var en af dem, som virkelig gik til bunds i sagerne. Så mens jøderne, de hævede sig op over almindelige mennesker på grund af deres lovlydighed, så hævede Paulus sig endda op over øh, sine jævnalderne, for han var endnu mere nedkærende end de i at holde Guds lov. Han var en af de fremmeste mænd, der kom i missionshuset. En af de allermest nidkære, jyvrige unge mænd, Paulus. Det var en vældig fordel, og han følte det godt. Han vidste godt, at han var Guds fremme barn. Men så kom troen. Helligånden gjorde det. Og så kom loven ind i hans liv på en måde, som han aldrig havde kendt den før. Han siger, at synden levede op, siger han i vers 9. Og i vers 10, at han til slut døde. Så det, som vi i første række lægger mærke til, det er, at troen ikke kaster loven bort. Troen regner ikke loven for noget ligegyldigt som den agter ringe. Tværtimod, så siger han utrygteligt i vers 10, at han kender, at den er til livloven. loven. Loven er nemlig, Loven er nemlig, som man siger i vers 14, noget åndeligt. Loven er noget, som hører Gud til. Og det kunne der aldrig falde troen ind, som den hellige ånd har vagt, at jeg skulle forkaste noget, som hører Gud til. Skulle jeg tage Guds hellige lov og smide den på skarnkassen? Det, som er helligt, smider man ikke bort, heller ikke loven. Nej, i loven, der kan troen ikke se andet end sit nye liv. Det liv, som den nu skal leve som Herrens frelste ejendom. Jeg kunne have lyst til at læse, hvordan Gud beskriver det liv, som troen finder i loven. Jeg finder for eksempel et sted i Esajas 58, hvor Gud siger sådan fra vers 6. Nej, faste efter mit sind er at løse gudløsheds lænker, at løsne årets bånd, at slippe de kugede fri og sønderbryde hvert å, at bryde dit brød til de sultne, bringe hjemløse stakler i hus, at du klæder den nøgne, du ser, ej nægter at hjælpe din landsmand. Som morgenrøden bryder dit lys frem. der læges hastigt dit sorg. Foran dig vandrer din retfærd, Herrens herlighed slutter toget. Der svarer Herren, når du kalder, på dit råb er hans svar, her er jeg et. Fjerner du året fra din midte, holder op med at tale ondt og pege fingre. Rækker du den sultne dit brød og mætter en vandsmægtende sjæl. Der skal dit lys stråle frem i mørke, dit mudden skal blive som middag. Herren skal altid leve dig, mætte din sjæl, hvor der er gold og giv dig nye kræfter. Du bliver som en vandrig have, som rendende ved for vandet aldrig svigter. Det er et liv. Det er lige præcis det liv, troen ønsker at leve, når jeg kommer til at høre Herren til. Det er at løse gudløses linker. At løsne åets bånd, at sønderbryde hvert et å at bryde sit brød til den sultne. Det er lovens liv. Som et skær af evighedens morgenrøde er et sådan liv. Der hvor jeg vandrer frem i det liv, der gror livet omkring mig, alt er overflod af liv, alt er rigt, alt er godt. Herren er nær altid, når jeg kalder på ham, han svarer, her er jeg ingen. Aldrig skal jeg nogensinde spørge forgæves efter Gud. Der er morgenrøde i livet, når jeg vandrer på lovens vej. Den viser mig et liv så rigt, så rigt, så jeg tørster efter at leve det liv. Det er loven for en krist. Det var det liv, Paulus nu vågnede op til. At få et liv, der var som morgenrødens sker. Der fik det til at spire omkring ham. Men netop da han ville det, der blev det hans død. Netop da loven stod så klart for ham, så han begyndte at længes efter det liv, som loven indeholdt. Der fik han en længsel i sig, som førte til hans død. For der stødte Paulus nemlig på en hindring, han aldrig havde kendt før. Han siger det i vers 13, sådan at han lærte synden og kende i dens grænseløse syndighed. Ja, han havde lært sig selv at kende på en måde, som han ikke kunne have drømt om som fraiser. Han kunne aldrig som fraiser have drømt om og kalde sig selv for en syndens træl. Det var det, Jesus engang kaldte jøderne. Og så blev de fulde af harme over, at han sagde, at de var syndens trælle. De var Abrahams børn. Nu oplever Paulus pludselig sig selv som en syndens træl. Han siger oven i købet, jeg er kødelig solgt som træl under synden. Solgt. Den død, han havde og frygtede, den ugudelighed og synd, som han havde og frygtede, den hang ved ham og holdt ham fanget. Han længtes efter lånens rige liv. Han længtes efter at leve det. Men herinde var der noget, som i sagde, det får du ikke lov til, Paulus. Jeg skal nok hindre det. Og den røst var synden inde i ham. Og i al den afmagt, der voksede kun synden. Her var ingen kærlighed til Gud, ingen lyst til Gud. For jo mere han længtes efter vandre lovens liv, Des mere fortvivlet blev han ved at se, at det aldrig blev til noget. Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, siger han. Og så blev han træt. Træt af Gud. Træt af løben. Træt af sig selv. Alt det, som før havde været så levende, det døde mere og mere, og til sidst var det helt dødt. Og samtidig så skulle han jo altså leve det liv. For hvad nyttede nåden, hvis man blev ved med at synde? Den, som gør synd, er syndens træl og syndens løn er døden. Ikke underligt, at Paulus råbte det ud. Herre, fri mig fra dødens længe. Fri mig. Fri mig fra de lænker, som hindrer mig i at leve lovens liv. Men netop, der han stod, og alt var tabt fordi alt var låben umuligt på grund af hans kød, som Paulus siger det. Så blev hjertet beredt for det evangelium, hvis hele lys og kraft ligger i, at troen alene gør retfærdig for Gud. For her stod syndens træ med al sin tjeneste. Gud havde vist ham livet, han skulle leve. Men inde i Paulus var der lænker, der ikke lod sig så bryde. Så pludselig lyder det ned i mørket og fordømmelsen. Paulus, Ingen fordømmelse er der for den, som er i Kristus, Jesus. Og så lukkes døren op til evangeliets sandhed. Du, Paulus, er i Kristus fri fra syndens og dødens lov, som bor i dig. Der er én ting, som giver dig den frihed. Gud har sendt sin søn, og ved ham fældet dødsdom over din søn. Han har dømt din søn til at være ugyldig, sådan som en død er ugyldig. Den er dømt bort fra Guds Ansigt, så sådan ikke kan klæde sig mere, Paulus. Der så Paulus evangeliets store vidunderlige sandhed. Kristus, du gælder for mig. Du gør mig fri af søndens lov. Til dig alene står min tro. Der sker der noget i Paulus, og nu taler han generelt i vers 4. Han siger, lovens krav opfyldes i os, som vandrer efter ånden, og det vil sige i troen, og ikke i kødet. Det vil sige optaget af kødets tilstand under synden og døden. Ordet lovens krav, det står i ental. Der er nemlig tale om det krav, som, er hele, lov, som hele loven drejer sig om. Nemlig det bud, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte. Det er ikke lovens mange krav, der er opfyldt ved, at troen bliver til. Den, som tænker det, han vil igen støde på den ubrydelige lov, at det er loven umuligt på grund af kødet. Men troen, som har fået al sin rigdom og sejr i Jesus alene, Troen, som ikke mere skal regne med synden og døden i kødet, den begynder at elske Gud for hans søns skyld. Det kunne troen ikke under Så længe jeg jagtede lovens liv, kunne jeg aldrig aldrig elske Gud mig. Men da jeg fik lov at synge om Jesus og tro ham alene, der kunne mit hjerte begynde at elske Gud. Det blev hans ejendom. Han vandt mig med sin nåde. Og derfor er der næppe et vers, som bedre afspejler åndens sande heliggørelse end Per Nordslettens. Så længe jeg er her på jorden, jeg klages daglig af min søn. Jeg i ringe var, er værre vorten, ser stadig mere af hjertets død. Dog må jeg være Jesu brug. O oh, du forunderlige Gud. Det er helliggørelse. En mærkelig helliggørelse. Jeg ringe var er værre vorten. Er det helliggørelse? Ja. Ser stadig mere af hjertestønt. Er det helliggørelse? Ja. Når troen nemlig er brudt igennem, så jeg siger, dog må jeg være Jesu bruget. Åh, oh, du forunderlige Gud! Der er hjertet blevet Guds ejendom. Det er blevet helligt. Det er vundet for ham. Aldrig bliver hjertet Herrens ejendom i højere grad, end når troen skabes. Aldrig bliver hjertet helligt som når det får lov til midt i søndens bånd og synge om friheden i Kristus. Det ene, at ej Jesus, gør hjertet heldigt, det vil sige Guds ejendom. Men denne tro er aldrig en færdig ting som ligger som en færdig viden op i forstanden. Den tro, vi her har talt om, er et lys i hjertet, hvor i Kristus bliver grebet. Og derfor opstår den tro kun i en stadig spænding mellem erfaringen af forkrænkeligheden og åbenbaringen af Kristus. Netop som vi møder de i Romerbreds to sidste øh, afsnit i kapitel 8, hvor Paulus taler om os, som fik ånden som første grønne. Vi sukker ved os selv, siger han. Og det er vist. Det er et typisk tegn på den heldige ånd, at et menneske sukker over sig selv. Og jo mere jeg får af Helligåndens fylde, stærkere bliver sukket over mig selv. Hvis jeg først begynder at prise mig selv, så skal jeg alvorligt passe på, og så er jeg blevet en løgner. Men hvor Helligånden råder, der sukker jeg ved mig selv. Men jeg gør mere end det, for der er et afsnit mere i romobrindet, hvor den, som sukker over sig selv, Siger, er Gud for os? Hvem kan der være imod os? Han, som jo ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Hvor skulle han kunne andet end skænke os alt med ham? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud er den, som retfærdiggør Og så slutter han. Men under alt dette, mere end sejrer vi ved ham, som elskede os. For jeg er vidst på, at hverken død eller liv eller engle eller åndemagter eller noget nuværende eller noget tilkommende eller kræfter eller det høje eller det dybe eller nogen anden skabning vil kunne skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Sådan er det at leve i troens liv. Her er heldiggørelsens vej, at jeg lever i denne spænding mellem, at jeg må sukke over mig selv og samtidig få lov til at prise Jesus. Men det gør ingen af os i egen kraft. Og derfor det at holde troen i den spænding mellem syndens alvor og Kristi betydning, det er alt